Eldu dioetza igun bioetikari, bioetikaren inguruan bi joera nabarmentzen dira, bizitza sakratutzat hartzen dutenak eta bizitza kalitatea defendetzen dutenak beste alde batetik, eta bi joera horien arteko talka bete agertzen da abortuaren gaiarekin. Aftanasia da bioetikaren aldetik beste gai korapilotxua, legea ginduta dago, iritsuko alda. Bueno, nik baietzu uste dut. Gertatzen <coughs> dena da, hemen ere simplekeria asko esaten e, da, ez da. Eutanazia ere, kao, Nik dut, eudanasaren e, e, kontra ematen diren arrazoiak oso e, arrazoi haulak direla. E, bi, o, bizitza hor dago, eta bizitza dagoen bitartean itxaropena dago, eta e, gaitxorik dagoen pertsona horren alde egin beharreko guztia, egin behar dugu, bere borundateren kontra ere. Nik dut, eta, asken, eta hori defendatzen dutenak, ba, bueno, ba, hori bizitzaren konzeptu teoriko hori e, defendatzen dutelako, ez? eta nik dut, pertsona batek Begira ze gai, gogorra eta zaila eta sakona denez. Pertsona batek eutanasi eskatzen duenean, eutanasi eskatzen du ba, bere bizitzari di inolako zentzurik aurkitzen ez dio dalako da, edo minez josita dagoelako da, edo guztiz... Ba, egin mundu honetan egin behar zuen guztia egina duelako egina duela pentsatzen duelako da eta hori onartzea oso ba, oso erabaki zaina da oso horra hori erabaki hori ez du inorke hola ba, ez dakit, e, e, ba momentu batetan hartzen baizik eta generalean beti e, prozesu sakon, e, prozesu sakon baten ondoren hartzen du e, nik uste dut eutanasia iritsiko dela Zeren eta momentu honetan nik uste dut gizarte osoan hiritar guztiok gaudela em, pertsonen autonomiaren alde geroz eta gehi jo, eta hori eta, eta, eta etorriko da em,